Când Mântuitorul Iisus a vorbit și a definit ce este viața veșnică, El a spus, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care ai trimis tu. Felul în care Domnul caută pe om să-L de adevăr, El este cel care nu vine cu multe și multe și multe învățături.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 sunteți zidit să fiți această casă duhovnicească, formată, făcută din pietre fii, adică din suflete luate din Dumnezeu. Când vorbim cuvântul acesta, avem în vedere descoperirea Fiului Dumnezeu în viața noastră. Noi trăim în adunarea aceasta nu pe baza unor învățături adunate din scoluri, ce frumos e acel adevăr, când Domnul vorbește despre țara Lui, despre împărăția Lui, despre poporul Lui. Știți cum spune cuvântul acolo? O țară născută într-o singură zi. Cum adică o singură zi? Un popor care s-a născut într-o singură zi. Când a fost ziua asta? Ziua asta a fost ziua în care Iisus Domnul a cântat-o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 Mântuirea, răscumpărarea noastră a tuturora. Când Apostolul Petru din casa lui Corneliu, când le-a adus vestea bună, interesant, ne-a vorbit mai multe lucruri până la momentul când i s-a spus, în numele lui Isus, păcatele vă sunt iertate. Când i s-a iertat păcatele acestora, la Petru le-a adus vestea asta, păcatele lor le sunt iertate? Atunci când le a vorbit, sau atunci când Hristos a murit pe cruce. Mântuitorul Iisus a spus, înainte de a fi arestat în noaptea, aia, acum are loc judecata lumii acestea. Și el întărește acest cuvânt, judecata care trebuia să cadă asupra lui a asupra lui. Ca orice îi crede, tot Iisus spune că orice cine crede nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Că și un păcat nu poate fi judecat de două ori. O dată. Și această judecată o dată a avut loc pentru păcatele noastre atunci când Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre și s-a dus pe El ca jertfă pentru noi. A născut o țară, un popor într-o singură zi. O, Doamne, Dumnezeule, ce har este să poți să această credință. Noi, sigur, astăzi am primit cuvântul, dar acest astăzi al nostru se încadrează din tot timpul Harului într-o singură zi. El este în afară timpului și al spațiului. Și când El a hotărât mântuirea celor pe care avea deja scris în cartea vieții, jertfa Isus Iisus a semnat din clipa aceea, cu toate că noi abia după 2000 de ani ne-am născut în trupurile acestea, Dumnezeu deja ne avea ca fi, răscumpărați. El care ne privea că, mac, ca să venim în timp, fiecare la rândul, când eram hotărât să venim pe pământ, El ne știa, ăștia sunt copiii mei. Să fie adevărat, nu spuneoare în Isaia acel cuvânt, te cunosc pe nume, ești al meu. Nu spuneoare Pavel mai târziu, că hotărârea aceasta a fost luată de Dumnezeu pentru noi, mai înainte de întemeierea temerea lumii. Iubiții mei, frate și surori, asta înseamnă umblarea prin credință să ai această lumină și această înțelegere că ne bucurăm de un har pe care Dumnezeu ne-l descoperi acum dar acest har pentru noi a fost înainte de a fi lumea și când a vine și te amenezi în toate felurile nu te pocăre, că lumea. Zici, -te, de lumea și zi du-te de diavole aveți curajul răspundeți nebunului după nebunia lui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 Uite-te bine ce duc e în el și ce îți vorbește. Domnul a lăudat pe Petru pentru credința lui, dar când Satan a prins un moment de slăbiciune în Petru, vine și îl trage deoparte, te ferească Dumnezeu să -ți se întâmple așa ceva. Satan, cu mila. prin cine a venit? Prin cel mai bun dintre toți cei 12 pe care i-a dat Domnul. Că Petru, așa era sofotit în Cinești, și Domnul se nu la el. Dar vede că nu Petru vorbea că el, pe Petru că l-a lăudat pentru credința lui. Tot Petru a fost acel care a pus și întrebarea în care s-a putut vedea limpede că îl urmează pe Domnul pentru că îl iubește. Și Doamne, uite, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce îți o să avem?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 pe cât de milă față de copii sau față de nuște țilea de Dumnezeu? De unde vine așa milă? Mai e care trebuie să fie? Dacă lui Avram i-ar fi fost milă de Isaac, să zice mai mult decât cel iubea pe Dumnezeu, mai putem să-L aducă ca jerul pe Isaac, nu mai putea să-L aducă. Întrebare, e Hristos mai mult decât orice în viața noastră? Dacă e ceva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 Dacă vrem să înțelegem ce înseamnă suflet mântuit, Dumnezeu n-a venit să facă o lume mai bună, nu a venit să aducă pace. Iisus spune lucrul ăsta și sabia se desparte. Ce anume spune aceste cuvinte ale Mântuitorului? Dumnezeu își clădește împărăția care va rămâne la infinit, dar această împărăsie pe care o clădește e din suflete mântuite, din suflete răscumpărate, din suflet, care îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima. Întrebare. Mă găsesc eu în mănâncul celor vii? Când zic mănâncul celor vii, îl citesc pe prorocul Samuel, pe Mardoheu, îl citesc despre Davi, fapte și viața lui, în Naome, pe o Rebecca, în fecioara Maria și alții. Ce sunt toți aceștia pentru mine? Mănânc eu celor vii. Mă aflu și eu în acest mănânc al celor vii despre care Isus a spus că oile mele sunt în mâna mea. O Dumnezeu, iertată ca ești a cu noi, de har ne bucurăm din partea ta. Cu ce ne de ne umpli inimile și ne faci să fim atât de bucuroși și fericiți, indiferent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 de departe, din întreaga coloană care merge după steagul. Steagul merge în frunte și steagul sus și toată coloana îl vede. Întrebarea, adunarea, care e o coloană, că pe care asta nu se merge decât nici doi alături măcar, de unul singur. Vede și cel mai din urmă din adunare steagul, adică pe Dumnezeu. Îl alegi pe el? Ai ales binele. Nu l-ai ales pe el? altceva nu mai ai ce să alegi, că și unul singur. Dacă vrei să mai alegi un alt bine decât pe Dumnezeu, cum tu gândești că mai pot fi și alt bine, acel alt bine nu-i decât satana. Nu, decât două căi în această lume, să știți. Calea vieții care e Hristos cuvântul și care moartei care este cel rând. Îl alegi pe Dumnezeu, alegi binele.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 și chiar dacă pentru asta sunt bătute, este scris în în cântarea cântărilor, sufletele mântuite, ele sunt supuse în această viață la tot felul de încercări și probe, de unde nici nu te aștepți. Nu te uita la vorbele linguașitoare, la cei frățajești care nu-L au pe Domnul, nu sunt născuți de nou, dacă ai să o facă pe prea sfinții. Ligeoile care se ascund sub această mască a făsărucii.